І дійсно, по кутку ширилися клепи, що Гнат залицяється до беззубої баби. Гапка сама бігала і плескала. Вчора, чуєте, прийшов, приніс цукорків. Зроду ще не бачила таких цукорків. Хіба що, може, пани такі їдять? На другий день гапка хвалилася хусткою, а невдовзі червоною з обшивками на сім пілок спідницею. Навіть хтось ту спідницю бачив. На цілому кутку тільки й мови, що за червону спідницю. Дійшло і до Марії. Та спочатку махнула рукою, хай, про мене і сам себе віддасть їй гапці. Байдуже. Треба було таке казати? Байдуже, Маріє, чи не байдуже? Чого-то у тебе бігають так очі та червоні щоки. А гапка далі спідницею вихваляється. Марія вечором лишається дома. Стемніло. Гнат бачить, Марія нікуди не йде. Насовує шапку і береться за клямку. «Стійно!» – звертається до нього Марія. Гнат зупиняється, знімає шапку. Допитливо дивиться, у руці шапка. «Скажи, куди ти що вечора ходиш?» «Ет!» «Нікуди! Вийду от!» – мимрить Гнат. «Ти голуби не етає, кажи! Що то є?» Що ти кожного вечора тільки нажерся за шапку і подався? Що ти парубок чи що? Думаєш, не знаю, куди тебе не чисто носить. Он цілий куток говорить про твої походеньки. Замість посидіти дома, почитати мені щось, то він повіється, хто знаде, і чапить там цілими ночами. Я цього не хочу, чуєш? Щоб це було останній раз. Або сиди дома, або йди собі до тієї красуні назавжди. З Богом, парасю.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 та спочатку не любила його, але обіцяла любити, якщо він змінить спосіб свого життя і стане порядним громадянином. Той змінився, став не лише порядним, а й дослужився у місті багато почесті своїми добрими ділами. Черниця за той час дійсно покохала його, але він розлюбив її і мусив женитися з іншою.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 «Не може бути ніколи пізно, коли йде про спасіння живої душі», – відповів Божий посланець. Коли скінчив, помітив її великі чорні очі, які дивилися на нього поглядом вдячності. Гнат не видержав такого сильного, давно небувалого погляду і спустив свій зір додолу. Щось тепле заворушилося в його душі. Це було те саме, що й того осіннього вечора, коли Гнат почув з темноти, Чого ти прийшов? Але за змістом це зовсім протилежне. Тут не було слів, тут був один тільки погляд, і, здається, сльозина, і цього вистачило Гнатові. Одразу наново віднайшов себе. Захотілося знову піднятися знизу, випростити спину, сміливо глянути вперед. Того вечора Марія постелила постіль і не пішла, як звичайно, на запічок. Роздягнулася і лягла на ліжку.